Andrei mă îngrijește de patru luni. Sau să fie săptămâni, ori ani? Hmm. Am uitat, din nou. Cert este că îmi place cifra patru. Are un fel de voluptate și perversiune, precum toate cifrele au de altfel. Îmi place, Andrei, pentru că îmi cumpăr înghețată și e bun cu mine. De fiecare dată când mă scoate din aceași cutie de patru săptămâni, luni sau ani, niciodată nu s-a arătat nerăbdător sau furios." Spune că îi place când mă despreac, deși el mereu inversează procesul când mă scoate de acolo, adică îmi acoperă cu haine nuditatea. Își depășește cu mult îndatoririle unui asistent și, deși face lucruri care nu ar trebui, am citit în numeroasă cărți ca asta, se numește Viol, îmi place să îl ajut să își depășească condiția umilă de ajutor al meu. Am auzit că, dacă l-aș denunța, ar ajunge la poliție, dar mie nu-mi plac polițiștii, îmi plac infractorii. Așa că nu o să fac nimic. Niciun demers în privința asta. El e un alt și frumos. Eu nu știu cum arăt. Pot să descriu doar hainele. Chipul imposibil. Mă simt inaptă când mi se ceră să mă descriu. De obicei, când este vorba de mine, desenez mulțimea vidă. Mi se pare că mă reprezintă. Trăiesc cu convingerea că infinitul este alcătuit din mulțimea vidă. Andrei spune că am multe ciudățenii. nu îmi place să mănânc, dar ador să fac cumpărături. Vineri e ziua de mers la supermarket. E o zi perfectă, pentru că este singura în care am voie să ies din casă pentru treburi cotidiene, însoțită, bineînțeles. E ciudat să nu poți face nici baie singur, dar devine plăcut după ce încep să cunoști persoana cu care împărtășești aceeași cadă în fiecare luni, miercuri și sâmbătă. Am putere de înțelegere asupra lucrurilor abstracte. Îmi place să citesc și să privesc. Am un simț tactil mai mult decât dezvoltat. Pun multe întrebări și, în general, îmi place să vorbesc oricând, oricum, chiar în, și în cele mai inoportune momente. Mi Andrei, îi plac și, de obicei, dormim vorbind, mai ales că eu am tendința să comunic și în somn. Nu știu de ce astăzi a fost atât de agasat de întrebările mele. Eram la masă. Îmi place să gătesc și fac asta în cantități industriale, deși nu are cine să mănânce și delicatesele mele culinare sfârșez coșul de gunoi. Țin minte expresia lui. A rămas câteva secunde cu furculița în aer și a încetat să mai mestețe. Un gol temporal se instalase. S-a dezmeticit imediat și a continuat mișcarea maxilarului. După ce a înghițit, a dat răspunsul pe un ton aspru. Cuvintele păreau că i-au zgâriat interiorul gâtului. Nu. Dar de ce? E absurd. Cum ți-a venit ideea? Păi citam și... M-a întrerupt. Nu suport când se întâmpla asta. Cărțile îți sunt confiscate două săptămâni. Ești urât și rău. Mersi." Dar toate tipele din cărți au câte un amant. Eu de ce nu am voie să am? Nu poți să-mi faci rost cumva?" Mă înfior la gândul femeilor acelora frumoase care se afișau ostentativ în fața soților cu amanții și oftăz adânc. Iarăși golul temporal. Eu? Nu ți se pare puțin deplasat?" Dar de ce? Toată lumea în ziua de azi are așa ceva și nu înțeleg de ce nu îmi cumperi unul și mie. Avem bani. Bani, da, dar eu unul am și uzul rațiunii la îndemână. Tu nu ți-ai cumpărat niciodată unul așa, de probă? Nu mi-a răspuns. Îi se pofta de mâncare. Refuzul lui nu mi-a clătinat ideea sau speranțele, din contră. Noaptea numai despre asta vorbeam. Ceea ce l-a și făcut să doarmă pe canapea. E un trădător jalnic. Primul lucru pe care mi-l refuză. Ceva rău se întâmplă. Într-o vineri nu am mers la cumpărături fără motiv. Într-alta se simțea rău. Și așa au trecut vineri peste vineri, încât am hotărât să fac un salt peste această zi și să o numesc pas. Să le în pat, ca și cum nu ar fi existat. O mulțime vidă în calendar. Dar aveam și eu armele mele. În fiecare seară ming cu în camera și mă prefaceam că nu au nimic. Până într-o seară de lung când am auzit. Dacă mă lasă să cumpăr unul." Și mă lipesc de ușă. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Dar de ce nu a acceptat de la început? Pentru că îmi era frică. Frică de. Dacă nu vrei să deschizi, pune și plec. Optează și eliberează ușa de presiunea trupului său. Nu deschid din cauza emoțiilor. Pașii lui apăsați îmi răsunau mult în minte. O noapte albă în care m-am gândit și am făcut planuri. Unde aveam să-l ținem? Dacă se poate împacheta și pune în pentru a economisi spațiu, sau trebuie să ne cumpărăm o casă nouă? Dimineața nu încăp în piele de fericire. Îi cer zgomotasa cadoul. Îmi spune să mă potolei să închid ochii, ca așa se face la surprizele adevărate. Disting în mâini un obiect dreptunghiular și deschid ochii nerăbdătoare. Amantul, Am psihologia feminină. Zâmbesc tins. Andrei mi-a atinge ușor buzele de ale lui și se depărtează. Probabil pentru a-mi observa reacția. Mă îndrept spre o cutie pentru ziare și mi-a mantul acolo. Exclam fad. Se pare că o să avem loc toți trei până la urmă.